Bylo pět hodin. Elánius s Karotkou seděli v předpokoji Patriciovi kanceláře a jejich hluboké mlčení bylo narušováno jen nepravidelným tikotem hodin. Po nějaké chvíli se ozval Elánius. „Půjčte mi to, já se na to ještě jednou podívám. Karotka poslušně vytáhl z kapsy malý obdélník papíru. Elánius si ho prohlédl. Nebylo pochyb o tom, co je na něm zachyceno. Vsunul si ho do kapsy. Eh? proč si ho chcete nechat, pane? Nechat si co? Obrátil se k němu udiveně Elánius. Tu ikonografii, kterou jsem si půjčil od toho orientáce. Nevím, o čem mluvíte, ale vždyť jste. Myslím, že v hlídce daleko nedojdete, když kolem sebe budete vědět, vědět věci, které tam nejsou. Och, zdálo se, že hodiny těkají hlasitěji. Vy o něčem přemýšlíte, Sire, že mám pravdu? To je činnost, kterou svůj mozek občas zaměstnávám, kapitáne, i když se to možná někomu může zdát divné. A o čem přemýšlíte, pane? O tom, o čem chtějí, abych přemýšlel. kdo oni? To ještě nevím, jedno po druhém. Ozval se zvonek. Elánius vstal. E, víte, co vždycky říkám? Ano, pane, každý je něčím vinný, zvláště ti, kteří nejsou, pane. E, ne, tohle ne. E, ehm, no, vždycky mějte na paměti fakt, že se můžete smrtelně mílit, pane. Ne, tohle taky ne. No, jak je vůbec možné, že se noby stal strážníkem, pane? To říkáte opravdu často. Ne, mám na mysli, vždycky se chovej jako hlupák, karotko. Aha, dobrá pane, ode dneška si budu pamatovat, že tohle vždycky říkáte. Zasunuli si helmice do podpaží. Elániu se zaklepal. Vstupte! Patrice stál u okna. V místnosti dále posedávali či postávali ostatní, včetně lorda řezače. Elánius nikdy nepochopil, podle čeho byly představitelé městské zprávy vybíráni. Občas měl dojem, že se objeví sami od sebe jako napínáček v podrážce vašich bod. — Ach, Elánius, řekl vetinary, syre. — Nebudeme chodit kolem horké kaše, Elánie. Jak se tam ten člověk dostal? Když vaši lidé včera večer tak pečlivě prohledali celé okolí. Magie? To zatím nedokážu říci, si, Sire. Tarotka, který upíral nehybný pohled přímo před sebe, zamrkal. Předpokládám, že vaši lidé prohledali Barbikan, že? Ne, Sire. Neprohledali? Ne, Sire. Prohledal jsem ho sám. Vy jste ho prohledal osobně, Elánie, zeptal se Bahno tichokrát z cechu zlodějů. Kapitán Korotka v tomto okamžiku věděl docela přesně, co si jeho nadřízený myslí. E, přesně tak, Bahno, jenže teď si myslíme, že tam někdo pronikl v místech, kde jsou zatlučená okna. Povolil prkna, prolezl dovnitř a prkna za sebou zase opatrně přitáhl. Byl tam částečně setřený prach a, a vy jste si toho Elánie nevšiml? <sík> Zadne byste sotva našel ta zatlučená okna těch natož abyste si v noci všiml stop v prachu. My jsme se jich taky nevšimli, dodal v duchu Elánius. Angua na nich objevila lidský pach. Lord vetinary se posadil za stůl. Situace je velmi vážná, Elánie. Ano, Sire? Jeho jasnost je velmi vážně raněna. A princ Sakapak, pokud to dobře chápu, je vsteky téměř bez sebe. No víc trhuá na tom, aby jeho bratr neopustil stěny u vyslanectví, dodal lord řezač. To je promýšlená urážka, jako kdybychom ve městě neměli dostatek dobrých chirurgů. To je samozřejmě pravda, přikývl Elánius. Mnozí z nich by ho dokázali dokonale ostříhat a oholit. E, to si ze mě děláte, legraci elánie, Žistě, že nesire. Podle mého názoru neexistují na světě chirurgové, kteří by měli na zemi čistší piliny než ti naši. Řezač na něj upřel mírně nejistý pohled. Patrici si odkašlal. Zjistili jste, kdo byl vrahem? Karotka čekal, že Elánius odpoví možným vrahem Syry, ale ten místo toho řekl. Ano, je to, jmenoval se osiná porka Syry. Žádné jiné jméno jsme neobjevili. Bydlel v obchodní ulici. Vykonával různá příležitostná zaměstnání. Tak trochu samotář. Žádní příbuzní, žádní přátelé. Pokračujeme v pátrání. A nic víc, chlapy nevíte, ozval se Lord od Kregli. Trvalo nějakou dobu, než jsme ho identifikovali. Ale a proč? Na to vám nemohu dát technicky vyčerpávající odpověď, Sire, ale zdálo se mi, že mrtvý nebude potřebovat rakev. Myslím, že stačí, když ho položí mezi dvoje dveře od stodoly. Provedl to sám? Našli jsme jen to jedno tělo, Sire. A spoustu spadlého zdiva, takže to vypadalo jako... Tím jsem myslel, jestli patřil k nějaké organizaci, nějaký náznek toho, že by to byl antiklačan. Kromě toho, že by jednoho zabil... Vyšetřování pokračuje, Sire. Berete to všechno vážně, Elánie? Pověřil jsem tou věcí své nejlepší muže, Sire? Kdo vypadá ustaraně? Seržanta Tračníka a Desátníka Noblhocha. Kdo vypadá, že se mu ulevilo? Jsou to velmi zkušení muži, základní kameny celé hlídky. Tračník a Noblhoch? Skutečně? Jistě, Sire. Jejich pohledy se na velmi kratičký okamžik setkaly. Zachytili jsme různé signály, některé velmi hrzivé elány je. Co k tomu mohu říci, Sire? Zahlédl jsem někoho nahoře na věži, rozeběhl jsem se, pak prince zasáhl šíp a já v přízemí věže našel muže, který byl více než mrtev. Vedle něj ležel zlomený luk a spousta zříceného zdiva. Včerejší bouře pravděpodobně uvolnila další kusy v celém opevnění. Nemohu si vymyslet věci, které neexistují, syré. Karatka pozoroval tváře kolem stolu. Na většině z nich se objevil výraz úlevy. Osamělý lučeštník. Šílenec posedlý nějakou nesmyslnou, odkvělou představou. Zahynul v okamžiku, kdy se pokusil o atentát, jehož oběti měl být klačský, no, potentát. A samozřejmě díky hrdinské akci našich statečných strážníků bylo zabráněno alespoň tomu, aby svůj hnusný čin dokonal. Hrdinská akce nadhodil od Kragli. Já vím, že kapitán Karotka se rozebyhl k hloučku nejdůležitějších osob v procesí, aby je chránil vlastním tělem, a Elánius vyrazil přímo k věži, ale poslyšte, Elan, je vaše podivné chování těsně předtím. To je teď naprosto nepodstatné. V jeho hlase zazněl znovu poněkud nepřítomný tón, jako kdyby mluvil k někomu jinému. Kdyby velitel Elánius nespomalil procesí, měl by ten zlosin bez pochyby mnohem lepší podmínky k vystřelu. Takhle propadl panice a vystřelil předčasně. Ano, tohle by mohl princ akceptovat. Princ? Nechápal Elánius. Ale vždyť ten chudák. Jeho bratr. Aha, ten hodný, myslíte? Děkuji vám, veliteli. Děkuji vám, pánové. Dál už vás nebudu zdržovat. Ano, je ještě na slovíčko. Buďte tak laskav. Vy ne, kapitáne Karotko. Jsem si jistý, že i v téhle chvíli někdo ve městě páchá zločiny. Elanius zůstal stát s pohledem upřeným na vzdálenou stěnu místnosti, zatímco ostatní odcházeli. Když zůstali sami, zvedl se veterinary od stolu a přešel k oknu. Nejsou to opravdu podivné dny, veliteli. Sire, tak například jsem se dozvěděl, že dnes odpoledne byl kapitán Karotka na střeše opery, a střílel tento tlukem na lukostřelecké terče, které mu stavělo několik strážníků. Je to velmi bystrý mladík, Sire. Je možné, že vzdálenost mezi střechou opery a jeho cíly byla stejná jako vzdálenost mezi vrcholkem Barbikanu a místem, kde byl zraněn princ? Co říkáte? Možné by to bylo, Sire. A proč by to tak asi kartka dělal? Je to legrační věc, Syre, ale zrovna včera mi povídal, že existuje jistý zákon, který nařizuje, aby se každý občan města denně cvičil alespoň jednu hodinu v lukostřelbě. Jak se zdá, ten zákon vstoupil v platnost v roce 1356 a nikdy nebyl. Víte, proč jsem před chvílí poslal kapitána kartku Pryč, Elánie. Nemám ani tušení, Sire. Kapitán Karotka je poctivý mladý muž. Jistě, Sire? A všiml jste si, že pokaždé, když řeknete přímou lež, zamrká. Skutečně, Sire? A sakra. Už jsem nedokázal snášet, jak se ta jeho počestná tvář celou tu dobu podcukává veliteli. Jste velmi laskav, Sire. Tak kde byl ten druhý střelec Elánie? Kruci. Druhý střelec, Sire? Nenapadlo vás někdy, Elánie, že byste se pokusil o divadelní kariéru? Tespidova kára. Hm. V téhle chvíli bych na něj vylezl, i kdyby mířila přímo do pekla, pomyslel si Elánius. Ne, Sire. Škoda, jsem přesvědčený, že divadlo ve vás ztratilo velkého umělce. Říkal jste, myslím, že ten muž za sebou znovu prkna přitáhl. Ano, syre. A přitloukl je ano do psí nohy. Ano, syre. Zvenčí. A do šakalířeti. Ano, syre. Pak to musel být velmi schopný, osamělý lukostřelec. Elánius se neunavoval odpovědí. Skutečně jste ten případ svěřil tračníkovi a noblho Ano, sire, kdybych se vás náhodou zeptal, proč, tak byste asi předstíral, že mi nerozumíte, že? Elányus nakrabatil čelo v Grimase toho nejúpřímnějšího úžasu. Sire? Jestli ještě jednou řeknete sire tímhle přihlouplým tónem Elánie, přísahám, že vám to osladím. Jsou to dobří muži, Syre. Dobrá. Ale někteří lidé si o nich myslí, že jsou bez fantazie, pomalí a jak bych to řekl, že si vybudovali jistou schopnost přijmout první vysvětlení, které se naskytne, a pak se uklidit na nějaké tiché místo, aby si v klidu zakouřili, že nemají ani špetku představivosti, že nedokážou vystoupit z hlubin mokrého chodníku, sklony k ukvapeným závěrům, Doufám, že neberete schopnost mých mužů na lehkou váhu, syre. Elánie. Těžko brát na lehkou váhu něco, co lehce zvážíte i bez váhy. Syre? Ale na druhé straně je pravda, že nepotřebujeme žádné komplikace. Elánie. Chytrý a samělý blázen, no bláznu je dost. Politování hodný incident. Eh, ano, Syre, ten člověk, pomyslel si Elánius, vypadá opravdu znepokojeně a neuškodila by špetka účasti. Fred a Noby také nemají rádi komplikace, Syre. Potřebujeme jednoduché odpovědi, je. Sire, Fred a Noby jsou právě ti nejlepší, když se jedná o jednoduché odpovědi. Aha. jednoduchší muži snadno spatří jednoduchou pravdu. To je ono, syre. Učíte se rychle elánie. To já sám nedokážu posoudit, sire. A až tu jednoduchou pravdu najdou elánie. Pravda je pravda, o tu se můžete těžko přijít. Podle mých zkušeností, Elánie, se můžete přijít o cokoliv. Když Elánius odešel, seděl lord vetinary chvíli nehybně za stolem a nevydoucí pohled upíral do neurčita. Pak vytáhl ze zásuvky klíč. Přešel ke stěně a zmáčkl na ní jisté místo. Ozval se zvuk pohybujícího se proti závaží. Část stěny se odsunula stranou. Patrici těše vešel do úzké chodby. Ta byla jen tu a tam slabě osvětlována světlem pronikajícím spárami kolem nevelkých panelů. Byly to malé desky, které těše odsunuty umožnili nahlédnout do přilehlé místnosti, většinou očima některého z příhodných portrétů. Byly to pozůstatky po prvním vládci. Veterinary se něčím takovým nikdy neunavoval. Dívat se na někoho cizíma očima, to nebyl jeho styl. Musel urazit slušníků z cesty po temných schodištích a neosvětlených zatuchlých chodbách. Občas udělal jeden či celou sérii podivných pohybů, Jejichž význam byl naprosto nepochopitelný. Celkem bezmyšlenkovitě se v chůzi dotkl stěny tady a pak zase tam. V jedné dlážděné chodbě osvětlené jen trochou světla z malého okénka na jehož existenci už zapomněli všichni s výjimkou těch nejoptimističtějších much, odskákal něco jako panáka. Jak poskakoval z jedné dlaždice na druhou, zavlálo za ním podkasané roucho a pod ním zableskla nahá kolena. Nic z toho, co udělal, nevyvolalo žádnou odezvu. Konečně dorazil ke dveřím, které s viditelnou dávkou opatrnosti odemkl. Vzduch za nimi byl plný čpavého kouře a pravidelný zvuk pof, pof, který zaslechl ke konci cesty v chodbě zesílil. Z kouře zazněl jakýsi hlas. Ale čert by to vzal. Nebyl nešťastný. Zněl v něm spíše tón, jaký by člověk použil vůči štěněti, jež navzdory všem výchovným pokusům už zase sedí vedle vlhké skvrny, která se rychle šíří po koberci. Když se kotouče dýmu poněkud rozptýlili, obrátil se nejasný obrys mluvčího k a muž s nepřítomným úsněvem řekl. Tentokrát to trvalo celých patnáct vteřin, můj pane. Není pochyb o tom, že princip je správný. To byl jeden z charakteristických rysů Leonarda da Quirm. Začínal rozhovor od nikud předpokládal, že každý je přítel, který se o jeho práci hluboce zajímá a považoval za samozřejmé, že je stejně inteligentní jako on. Vetinary upíral oči na malou hromádku zavýbaného kovu. Co to bylo, Leonardo? Pokusné zařízení na přeměnu chemické energie na energii mechanickou, přesněji řečeno na rotační pohyb. Abyste rozuměl, potíž spočívá v tom, jak dostat tyhle malé kuličky černého prachu do spalovací komory jednu po druhé v přesných časových intervalech. A když tam náhodou vletí dvě na jednou, pak dostaneme, no jak bych vám to, no jednoduše stroj s vnějším spalováním, a hm, k čemu to bude dobré? Věřím, že by to mohlo nahradit koně. Oba upřeli pohled na zničený stroj. Jednou z výhod takového koně, začal opatrně vetinari, na kterou lidé často poukazují, je, že jen velmi zřídka exploduje. Co já vím, tak prakticky téměř nikdy, kromě té nešťastné události z Anho horkého léta před několika lety, jemnými prsty vytáhl něco z hromádky na zemi. Byla to dvojice kostek vyrobených z jakési bílé kožešiny a spojených kusem pravázku. Na kostkách byly černé body. Kostky? Leonardo se poněkud rozpačitě usmál. Oh, ne, nevím proč, ale nedokážu si pomoci, měl jsem prostě dojem, že s nimi to bude fungovat líp. Byl to jen takový nápad. Víte, jak to chodí. Lord Vetinary přikýl. Věděl, jak to chodí. Věděl, jak to chodí mnohem lépe, než Leonardo da Quirm, a proto od téhle tajné místnosti existoval jen jediný klíč a ten měl on Patrici. Ne, že by Leonardo byl vězněm v tom pravém slova smyslu, snad jen podle běžně uvažovaných hloupých a fádních měřítek. Zdálo se, že je spíše vděčný, že může být ukryt tady, v té světlé a vzdušné místnosti, a dostávat ještě tolik dřeva, papíru, dřevěného uhlí, barvy a podobných věcí, kolik potřebuje a nestarat se přitom o žádné účty. Na druhé straně je třeba říci, že člověka jako je Leonardo da kverm, nikdy nemůžete skutečně uvěznit. Jediné, co dokážete, je zavřít někde jeho tělo. A jen bohové sami vědí, kde se toulá jeho duch. A přestože byl obdarován takovým množstvím inteligence, že z něj neustále prosakovala. Nedokázal by vám říci, jaký politický vítr právě vane, i kdybyste ho vybavili plným oplachtěním. Leonardův neuvěřitelně geniální mozek hrozivě syčel jako přehřátá pánev plná napůl rozmrzlých hranolků postavená na rozpálený sporák života. Bylo nemožné odhadnout, na co bude myslet v zápětí, protože byl průběžně přeprogramováván celým vesmírem. Stačil mu pohled na řvoucí vodopád nebo plachtícího ptáka a už se jeho myšlenky řítili po zcela jiné cestě praktických úvah, které pak nezměnitelně ústily namítině plnou drátů, per a výkřiků teď už vím, co jsem udělal špatně. Byl členem většiny uměleckých a řemeslnických cechů města, ale ty ho téměř pravidelně vyloučili buď proto, že při zkouškách dosahoval neslíchaně vysokého počtu bodů, nebo v některých případech, že opravoval změní zadaných otázek. Říkalo se, že jednou sám vyhodil do povětří budovu cechu alchemistů a to neměl k dispozici nic víc než sklenici vody, lžičku kyseliny, dva kousky drátu a pingpongový míček. Každý jen trochu prozíravý panovník by Leonarda zabil. A Lord Vetinare byl výjimečně prozíravý vládce. Často přemýšlel o tom, proč to sám neudělal. Nakonec došel k názoru, že důvodem byla ona vzdorovitá nevinnost, která se ukrývala kdesi hluboko v jantarových vrstvách Leonardova mosku pod závějem jeho vynálezavého génia, jejž by mnoho obyčejných lidí nazvalo hloupostí. Právě podstata a duše této síly byly důvodem, že se během mnoha stovek let existence lidstva vždycky našel někdo, kdo vstečil prsty do elektrické objímky vesmíru a pak si hrál s vypínačem, aby viděl, co se stane. A když se pak něco stalo, byl z toho celý pryč. Krátce řečeno, bylo to prostě užitečné. A kdybychom měli Patricie k něčemu přirovnat, bylo by nejlepší přirovnat ho ke staré paní, která schovává každý kousek provázku, protože nikdy nevíte, kdy se může hodit. Konec konců, nikdo nedokáže zohlednit ve svém plánování všechny eventuality, protože k tomu by potřeboval vědět, co se stane. A řekněme si upřímně. Kdybyste věděli, že se vám přihodí něco nepříjemného, jistě byste se pokusili zabránit, aby k tomu došlo, nebo alespoň docílit toho, aby se to stalo někomu jinému. Proto Patrici nikdy neplánoval. Plány člověku častokrát velmi překážejí. A taky si držela Leonarda po ruce, protože se s ním překrásně rozmlouvalo. Leonardo nikdy nevěděl, o čem Lord Vetinary mluví, díval se na svět pohledem káčátka s otřesem mozku a co víc, nikdy Vetinariho vyprávění nevěnoval příliš pozornosti. To z něj dělalo skvělého důvěrníka. Většinou to totiž bývá tak, že když přijdete za někým, aby vám dal nějakou radu, Málo kdy to děláte, protože byste ve skutečnosti chtěli, aby vám ji dal. Chcete jen, aby byl u toho, když rozmlouváte sami se sebou. Právě jsem postavil na trochu čaje, řekl Leonardo. Dáte si se mnou? Sledoval v pohled, který směřoval ke hnědé skvrně na jedné stěně, jež byla ve středu korunována hvězdící zatouhlého kovu vpitého do omítky. Myslím, že se automatický čajovar porouchal. Musím ho uvařit jen tak v ruce. Jste skutečně laskav, byl Patrici. Sedl se mezi stojany a zatímco se Leonardo zaměstnával u krbu, probíral poslední kresby a náčrty. Leonardo si je dělal stejně automaticky, jako si jiný člověk dělá poznámky. Génius, tedy jistý druh génia, se z něj sypal jako lupy. Byl tam obrázek kreslícího muže tak živý, že se zdálo, jako by umělec vystupoval z papíru. A kolem něj, protože Leonardo nikdy neplítval papírem, byly bez ladu a skladu nahozeny další kresby. Palec, váza s květinami, jakési zařízení, které bylo očividně určeno k ořezávání tužek a poháněno tekoucí vodou. Další z věcí, která dělala z Leonarda taky výjimečného tvora a kvůli které byl tak pečlivě držen pod zámkem, bylo to, že on skutečně neviděl nejmenší rozdíl mezi oním palcem, vázou s květinami, ořezávátkem na tušky a tímhle. Aha, díváte se na můj autoportrét, řekl Leonardo, který se právě vrátil se dvěma šálky. E, jistě. Ale mé oko přilákal tady ten malý náčrtek, ten válečný stroj. Co tohle? A to nic není. Všiml jste si ale toho způsobu, jakým se rosa v květech růží. Ale tadyhle ten kousek, co je to? Trval na své metinare a ukázal prstem. Och tohle? No, to je vrhací zbraň, která vymešťuje koule rozstavené síry, odpověděla Leonardo a zvedl pod nos jednohubek. Vypočítal jsem, že by mohla mít dostřel skoro 800 metrů, kdyby se nekonečný pás chodil z vodících kol a k pohonu na vyjáku se použil pár volů. Skutečně, řekl vetinary a prohlížel si jednotlivé, pečlivě očíslované části. A dalo by se něco takového? Skutečně? – Cože? No a tohle? Jistě? Sušenku? – Teoreticky. – Teoreticky? Kdo pak by chtěl doopravdy stavět něco takového? Vrhat neuhasitelný ohnivý déšť na hlavy jiných lidí? <laughs> – Nikdy byste nenašel řemeslníka, který by byl ochoten něco takového vyrobit, nebo vojáka, který by zatáhl za odpalovací páku. Tím myslím součástku 3B na plánku, tady podívejte. Ano, vidím, ale stejně nedokážu si představit, jak by mohla pracovat tady ta dvě velká ramena, aniž by se zlomila. Dobře vyzral jasan a tis dobře spojené v plochách pryskyřící a spoje pojištěné speciálními ocelovými svorníky. Udělal jsem si několik výpočtů, tadyhle podívejte, hned pod tím náčrtkem světelného odrazu na Rosy. A považoval jsem to v tom okamžiku asi za dobré intelektuální cvičení. Veterinary očima přeběhl několik řádků Leonardova písma, podobného pospátku lezoucím pavoukům. Aha, to ano! Překývil a odložil papír stranou. Už jsem vám řekl, že situace klače je politicky velmi napjatá. Princ Saka pak se pokouší co nejdříve dosáhnout dohody. Potřebuje si upevnit svou pozici. Je velmi závislý na podpoře, která je zatím dosti nejistá. Pokud to dobře chápu, intrikují proti němu mnozí mocní lidé. Skutečně? No, takhle to často s lidmi vypadá, to oni dělají. Víte, v poslední době jsem se náhodou pustil do výzkumu pavučin a jsem si jistý, že vás to bude zajímat. Jejich pevnost v poměru k váze je mnohem větší než pevnost našich nejlepších ocelových lan. Není to úžasné? A jakou zbraň se chystáte vytvořit s jejich použitím? Jak? Nerozumím vám. To nic, jen jsem se tak trochu zamyslel nahlas. se rozhlédl kolem sebe. Místnost byla přeplněná věcmi. Trubky, podivní papíroví draci a zvláštní konstrukce, které vypadaly jako kostry nějakých pradávných zvířat. Jeden z Leonardových spásenostných rysů, a to z pohledu vetinary ho platilo doslova, byl neobyčejně široký obzor jeho zájmů a znalostí. Ne, že by se tak rychle věci nasytil. Zdálo se naopak, že ho nenudí absolutně nic. Ale protože se zajímal prakticky o všechno v celém vesmíru, projevovaly se výsledky jeho práce zhruba tak, že to, co mělo být pokusným strojem na usekávání lidských hlav na dálku, se průběžně měnilo ve stroj na spřádání textilních vláken a skončilo jako nástroj k měření obzvláštní přitažlivosti sírů. Jeho pozornost se dala odlákat stejně snadno jako pozornost kotěte. Tak vezměte například všechen ten čas a zájem, který věnoval létacímu stroji. Ještě teď vysela pod stropem obrovská netopíří křídla. Patrici by byl mnohem spokojenější, kdyby Leonardo rozptyloval svou pozornost i nadále v tomto směru, protože každému muselo být na první pohled jasné, že neexistuje lidská bytost, která by dokázala o němi perutěmi mávat dostatečně rychle. Ale ani tak si nepotřeboval dělat starosti. Leonardo byl sám sobě tím nejlepším rozptýlením. Celé dlouhé hodiny teď trávil čas tím, že navrhoval speciální podnos, na němž by se lidé dokázali najíst i ve vzduchu. Skutečně nevinný muž. A přece ho pokaždé s neodbytnou pravidelností, jakýsi malý kousek jeho já přinutil nakreslit další z těch zrádných a ošidných strojů obklopených oblaky dýmu a obláčky podrobně rozepsaných základních výpočtů. A co je tohle? řekl vetinary a ukázal na další obrázek. Byl na něm muž a ten v rukou držel velkou kovovou kouli. He, tohle? He, božíčku, to je jen taková hračka, vážně. Využívá zvláštních schopností jistého jinak zcela bezvýznamného kovu. On totiž nesnáší, když se ho někdo pokouší namačkat příliš mnoho dohromady. Tak vybuchuje s nesmírnou ochotou. Další zbraň? Ale jak pak to, můj pane? Jaká pak zbraň? Vždyť něco takového se ani jako zbraň nedá použít. Myslel jsem si ale, že by se to mohlo hodit při hornických pracích. Tedy, poslyšte, hodilo by se to, kdyby bylo potřeba odstranit cesty nějaké hory. Řekněte mi, Podíval se na něj Patrici a odložil stranou náčrt. Vy náhodou nemáte nějaké příbuzné vklači? O, češko, naše rodina žila celé generace v kvirmu. Aha, výborně. Ale ti klačané jsou dost chytří lidé, že? No, v mnoha oblastech, abych se tak vyjádřil, prakticky psali učebnice například v jemném obrábění kovů, Obrábění kovů, A samozřejmě v alchymii. Principia explosia, glikosura, alchemie je základní a výchozí práce více než 100 let. Aha. Alchemie, je síra a takové ty věci. No ano, jak jinak. Ale podle toho, jak to říkáte, tak těmhle důležitým objevům došlo hodně dávno. Hlas lorda veterinary ho zněl jako hlas člověka, který hledá světlo na konci tunelu. <laughs> Samozřejmě, moc bych se divil, kdyby od té doby v těch věcech neudělali pozoru hodný pokrok. Ano, zdálo se, že Patrici nažidli maličko poklesl. Právě se ukázalo, že konec tunelu hoří. Úžasní lidé, kteří mají toho tolik, proč by je mohl člověk doporučit? Já si vždycky říkal, že je to tou pouští. Ta ve vás vyvolává naléhavé myšlení. Nutí vás, abyste si uvědomil krátkost života. Patricej se podíval na další náčel. Mezi obrázky ptačího křídla a detailní kresbou kulového kloubu byla jakási malá věcička s koli posetými bodci a roztočenými čepelemi. A pak tam bylo zařízení na odsunutí hor. Ah, tak po poušti nikdo netouží. Znovu si povzdechl a odsunul pokreslené listy stranou. Slyšel jste něco o ztraceném světa dílu lepš? — No jistě. Před několika lety jsem tam dokonce udělal zajímavé náčrtky. Byly tam, pokud si vzpomínám, různé skvělé scenérie. Ještě čaj? Obávám se, že tenhle vám zatím vystydl. A přišel jste s nějakým konkrétním požadavkem, pane? Patrici si prsty savřel můste k nosu. — Nejsem si jistý. Objevil se nám menší problém. Myslel jsem, že byste nám mohl pomoci. Na neštěstí pokračoval a znovu upřel pohled na náčrty. Se obávám, že byste skutečně mohl. Máte všechno, co potřebujete. No, kdybych mohl dostat ještě nějaký další drát, tak to by bylo prima. A taky jsem dobral umbru pálenou. Přikážu někomu, aby vám to oboje okamžitě donesl. A teď, jestli mě omluvíte, a sám se pustil ven. Leonardo šťastně pokyvoval hlavou, zatímco uklízal hrnečky od čaje. Spalovací motor s vnitřním zážehem odnesl nahromadu odpadního kovu vedle malé výhně, pak si došel pro žebřík a vytrhl ze stropu píst, který tam uvázal. Právě si pořádně postavil malířský stojan a začal pracovat na novém obraze, když si uvědomil jakýsi vzdálený hluk připomínající chvílemi zvuk kroků. Znělo to však spíše jako spěšný krok, při němž se každou chvíli někdo zastaví a na jedné noze uskočí stranou. Pak zavládlo ticho, jaké by snad mohl tropit ten, kdo by si upravoval oděv a lapal pracně podechu. Dveře se otevřely a Patricej se vrátil. Sedl si a opatrně se zadíval na Leonarda da Quirme. Cože jste to udělal? Elánius otáčel hřebíček sem a tam pod zvětšovacím sklem. E, vidím tam otisky zubů. Ano, pane, řekla svobodnice říčka Pleskot, která, jak se zdálo, Zatím hlídce představovala celé oddělení soudního a laboratorního vyšetřování. Hmm. Vypadá to, jako by ho někdo žvíkal nebo používal místo pahrádka. Elánius se pohodlně opřel. Řekl bych, že toho hřebíčku naposled použil snědý musrubané výšky. Měl několik zlatých zubů a plnobous. Lehce šelhal na jedno oko. Byl zjizvený. Měl u sebe těžkou zbraně, asi zahnutou. A to, co měl na hlavě, se nedá nazvat jinak než turban, protože to bylo příliš barevné, než aby se tomu dalo říkat, čepice zmývala. Říčka se zatvářela úžasle. Detektivování je jako hra v herně, řekl Elánius a odložil hřebíček na stůl. Tajemství úspěchu spočívá v tom, že je třeba znát předem vítěze. Děkuji vám, svobodnice. Usepište tenhle popis a ujistěte se, prosím, že každý dostal kopii. Říká si a hodinový Ahmed, i když jen bohové vědí, proč. A potom si běžte pořádně odpočinout. Pak se Elánius obrátil k Anguji a Karotkovi, kteří se právě protáhli do přeplněného pokojíku a kývl na dívku. Sledovala jsem stopu hřebíčku celou cestu až do doku, odpověděla. A potom? Pak jsem ho ztratila, pane. Nedělalo mi potíže sledovat stopu rybým trhem, pane. Ani přes Jatka, jenže ona pak prošla trhem s kořením. Aha, chápu. A ven už nevyšla? Tak nějak, pane. Nebo přesněji řečeno, vyšla na patnácti různých místech. Je mi to líto. Nedalo se s tím něco udělat, karotko? Udělal jsem to přesně tak, jak jste mi řekl, pane. Vršek opery je zhruba ve správné vzdálenosti od naší cvičné střelnice. Použil jsem stejný luk, jaký použil on, pane. Elánius pozvedl varovný prst. Karotka se zarazil, podíval se na prst a pak se pomalu opravil. Jako byl ten, který jsme našli ležet vedle něj. Výborně, a jak to dopadlo? Je to barolejk syrlorukův, jistopal pět, pane. To je zbraň profesionálů. Já nejsem zvlášť skvělý lukostřelec, ale na tohle vzdálenost bych pořád ještě dokázal cíl zasáhnout, jenže. Vím, o čem mluvíš, přikývil Elánios. Ty jsi pořádný kus chlapa, Korotko. A náš neboštík osy náporka měl ručičky jako noby. Dokázal bych mu obejmout paži palcem a ukazovákem. To je ona, pane. Je to výstřel s tahem přinejmenším 50 kilo. Nevěřím, že by se mu vůbec podařilo ten luk natáhnout. A nestálo by za to vidět ho, jak se o to pokouší. U všech bohů jediná věc, kterou by snad dokázal z toho luku zasáhnout, je palec u vlastní nohy. E, mimochodem, myslíte, že vás tam nahoře někdo viděl? A tam pochybuju, pane. Byl jsem schovaný mezi komíny a ústím větracích šachet. Ach, kapitáne, věřím, že kdybyste své pokusy podnikal o půlnoci ve sklepě, řeklo by mi následujícího rána jeho lordstvo, nebyla na to tam dole příliš tma? Znovu vzal do ruky teď už dost odřenou ikonografii. Byl na ní karotka, tedy přesněji řečeno karotkovo rameno a ucho, který běží k procesí. A tam, mezi lidmi v procesí, mezi tvářemi, které se právě obracely, ke Karatkovi, byla i tvář princova. Po 71 hodinovém Ahmedovi nebylo ani stopy. Byl přece na zahajovací slavnosti, ne? Jenže tam lidé přecházeli sen a tam Někteří se zastavili u hlavní brány, měnili si místa, zastavovali se na nějaké to slovo seznámými, šlapali si na šaty, zavírali se na toaletu, vráželi jeden do druhého. Mohl být kdekoliv. A princ padl, když jste k němu doběhl, se šípem v zádech a pořád stál obličejem k vám. Ano, pane, tím jsem si naprosto jistý. Všichni se tam samozřejmě mačkali, ale... Takže princ byl střelen zezadu mužem, který byl ukryt ve věži vpředu. Luk, který k tomu ten neznámý použil, nebyl schopen natáhnout, takže ho stejně nemohl střelit, i kdyby bylo možné někoho zepředu střelit zezadu. Ozvalo se zaklepání na okno. To bude dolutrisk. Poslal jsem ho vyřídit jistou záležitost. Dolutrisk mezi členy hlídky nikdy tak docela nezapadl. Nebylo to tím, že by nevycházel s lidmi, protože on se s nimi téměř ani nepotkával. Snad kromě těch, které jejich povinnosti přivedli nad úroveň, řekněme, alespoň druhého poschodí. Parketou strážníka do Lutryska byla střecha. Jeho obchůzky vedly po střechách. Pohyboval se velmi pomalu. Na oslavu dne prasečí hlídky se stoupil dolů, přišel na strážnici, a aby ukázal dobrou vůli, nalil si do uší pár deci vína. Jenže chrliče jsou uvnitř a k tomu ještě v přízemí velmi nervózní, takže Dolutrysk zanedlouho opustil společnost krbem a ozvy na pískutu jeho vánoční papírové frkačky se celou noc osaměle rozléhala po zasněžených střechách. Na druhé straně jsou chrliče velmi dobrými pozorovateli. Mají skvělou paměť? A co je nejdůležitější, mají téměř nekonečnou trpělivost. Elánius otevřel okno. Dolu trysk se trhanými pohyby vsunul do místnosti a pak se rychle vyšplhal na roh Elániova mohutného psacího stolu, kde se usadil, protože to bylo místo, kde se cítil alespoň z části pohodlně. Angoa s karotkou mlčky upírali pohledy na šíp, který strážník svíral v ruce. Ach, skvělá práce, usmál se velitel Elánius. Kde jsi to našel, do Lutrysku? Do Lutrysk ze sebe vychrl řadu hrdelních slabik, jaké dokázal vyslovit jen ten, kdo měl místo úst trubku. Ve stěně v druhém patře k na náměstí zlomených měsíců, tlumočil Karotka. Sruňi, přikývil do Lutrysk. Je to sotva na poloviční vzdálenosti k náměstí náleho osvícení, pane. Ano, Malý slabý mužík, který se pokouší natáhnout těžký luk, hrod pu se mu kýve na všechny strany. Děkuji vám, Dolutrysku. Tenhle týden dostanete v přídělu jednoho holuba navíc. Děkuji, pane, řekl Dolutrysk a poté opustil místnost oknem. Dovolíte, pane? požádala Angua. Když jí Elánius podal šíp, zavřela oči a pomalu a pečlivě střelu oči chala. Ano je to osy celý šíp děkuji vám desátnice takže to máme ověřenou. je dobře mít jistotu Karotka vzal šíp od vlkodlačice a kriticky si ho prohlížel hm paví pera a speciální kovový hrot. je to jedna z těch věciček jaké si kupují amatéři protože si myslí že jsou magicky ošetřené a zajistí jim tak přesný výstřel hloupá parádička Správně. Vám Karotko a vám Anguo svěřuji vyšetřování. Ten případ je váš. Pane, já tomu tak docela nerozumím. Dost mě to překvapilo. Mám dojem, že jste se původně zmínil o tom, že jste tím případem pověřil Nobyho a Freda? Ano, ale seržant Tračník a desátník Noblhoch zjišťují, proč se neboštík Osi pokusil zabít prince. A víte co? Jistě najdou celou řadu stop. Já to prostě vím. Cítím to v kostech. Ale my přece víme, že to nemohl. No, není to legrace, řekněte? Nechci, abyste se pletli Fredovi do cesty. Jen tak se vyptávejte. Zkuste se zeptat, jestli to třeba neudělal Duncan. Zeptejte se, křivoše uhýbala, to je ono. To je chlap, který ví o všem, co se kde šustne. Zajděte k tetičkám bolestné slasti, nebo k Lili Bludičce, nebo k panu Polejnukovi, toho jsem už sice nějakou dobu neviděl, ale... Ten je mrtev, pane. Co? Polejnuk Lous je mrtvý? Kdy se to stalo? Minulý měsíc, pane, zabila ho padající postel. Byla to ošklivá a nečekaná nehoda. To mi nikdo neřekl. Byl jste velmi zaneprázněn, pane ale přispěl jste do obálky, když Fred obcházel. Dal jste deset dolarů. vím, že Fred řekl, že je to od vás velkomyslné. Elánius si povzdechl. Ach ano, ty obálky. Tyhle dny Fred téměř neustále obcházel s nějakou obálkou. Pořád se někdo loučil, nebo se nějaký přítel hlídky dostal do nesnází, pořádala se do tombola, došly peníze na čaj, nebo si Elánius vyslechl nějaké složité vysvětlení, takže raději prostě vhodil peníze do krabice. Bylo to nejednodušší. Tak starý polejnu Klaus, měli jste mě na to upozornit. Měl jste strašně moc práce, pane, ještě nějaké novinky z ulice, o kterých jste se mi nezmínil, kapitáne? E, nenapadá mě nic, co by stálo za řeč. E, dobrá, takže pokuste se zjistit, odkud vytrvané. Velmi opatrně. A nevěste nikomu. Karotka se zatvářel ustaraně. M, ehm, anguji ale může věřit, že? Pochopitelně, jistě můžete a předpokládám, že vám taky. Mně? No samozřejmě mě taky, to se samo sebou rozumí. A strážnici řičce mohla by nám být velmi užitečná, ale prázgo, jistě, že té můžete taky. Seržantu Naváškovi vždycky jsem se myslel, že ten je opravdu velmi důvěryhodný, takže Naváška o Naváškovi není pochyb, takže a co noby? Můžu karotko já vím, co tím myslel, přerušila ho Angu a zataháním za rukáv. Karotka vypadal sklíčeně. Já nikdy neměl rád v různé ty, víte, pokoutní věci. Nechci žádná psaná hlášení, pokračoval Elánius, vděčný Anguvi za to malé milosedenství. Tohle vyšetřování je neoficiální. Ale oficiálně neoficiální, pokud chápete, co tím myslím. Angua přikývla. Karotka jen stál a tvářil se smutně. Ona je velkodlak, pomyslel se Elánius. Samozřejmě, že ona mi rozumí. Ale jeden by si myslel, že člověk, který je technicky trpaslík, by si mohl v hlavě srovnat dvě a dvě, když jde o lest sloužící dobru. E, podívejte, běžte a naslouchejte řeči ulice. Ulice vědí všechno. Promluvte si třeba s Hugem Slepounem. Obávám se, že ten nás opustil před měsícem. Vážně? To mi nikdo neřekl. Myslím, že jsem vám posílal oběžník, pane. Elánius se sprovinilým výrazem zadíval na svůj přeplněný stůl, kde jediný volný roh byl ten, kde před chvilkou seděl strážník do a pokrčil rameny. A prostě se tiše a nenápadně rozhlédněte kolem. Pronikněte věcem na kloup a nevěste prakticky nikomu, jasné, kromě důvěry lidí.